qeyd etdi ki, nə vaxt cəmaat namazını təhlük eləmək olar. Qaraxın Allah peyamber salıqlarsan ölməmişdən qabaq xəstənildiyi vaxtı qeyd elədi ki, əgər insan o vaxt cəmaat namazını təhlük bilər ki, ə, laf gəzə bilməsinin taqəti olmasın. Və bu ümumiyyətlə biz dedik ki, bu rivayet namus göstəridir, cəmaat namusunu mühümləyən. Ve sonra yine, rahiməlullah, ve deyir ki yine, ne vaxt terkileməyə olar cəmaat namusunu veya mesləyə gəlməyə. Və burada buyurur, Yani, eğer yağış yaxsa, yani yağış yaxsa yani Bəlkə yaxsa, hansı ki əziyyətdə olar gəlmək Və ya məsələn, sev olar Və ya başqa bir şey, hansı ki fəlakət Nəzərdə tutulur, bir mani olan bir şey Ciddi Onda da hmm, Tərk eləmək olar cəmanat namazan Tərk eləmək olar Məsələn Taq ki, olsa Və ya bir daşqın Və ya tür bəzi Onda da tərk eləmək olar Məsələtdə gəlmək Amma ola bilər insan Evində cəmanat qılsın Aydınlığı və bu da, məsələn, səbəblərdən ola bilər. Hmm. Və sonra yenə, rəhməlullah, e burada İbn Abbasın rivayətini gətirir. Bəs, İbn Abbas, radiyallahu anhümə, e belə hadisələ olanda müəzzinə deyərdir ki, azamda qeyd edəsin bunu. Və müəzzin, Azanı deyəndən sonra deyərdik ki, bəs evlərinizdə namazı qılın. Namazı, namazı evlərinizdə qılın. Və bu, əgər doğrudan da bir səbəb varsa, fəlakət və bir qorxurlu bir şey, təbii, məzun bunu deyə bilər. Ki, təmatı bildirəcəni, gəlməyəm, gəlməyəm, məsələr. Aynındayım. Və sonra burada Abusayq bin Uxudun yəni rivayətini gətirir. Başqa rivayət. Və Peygamber sallallahu e, yağış yağanda məsciddə namazı qılardı. Və bu onu göstərir ki, yəni yağış elə az idi, elə bir təhlükəli yox idi. Yəni az da yağışdad olanda gəlmək lazımdır məscidə, nə o cəmaatla Amma belə isə söhbət gedir təhlükəlidən. Və digər gördüm ki, deyir Peygamber sallallahu əleyhi səcdə edəndə anlı, yəni səcdə yeri e, Şunan palçıq dəymişdi, allına, batmışdı allı. və çünki o vaxt ə, xalçı yox idi, elə deyirəyəm, eğer xalçı olsaydı, xalçın üstə qıraldılar, məsələn, ə, Mədinədə Məkkəyə neçü günü yox idi 9-12-nin arası təsəvvürlə, maşın olsaydı bu saat o vaxtı, yəni fiyanbar saat maşın ölməzdim, Düzdür, niyə üçün hələ qalırdılar? Çünki yox idi. Onun görə səhər buxardı gəlir ki, peyambar saldırılarsın, ayşıq adı yanar hədi, buyurur, xoşlayardı həsrinin üstə namaz qunmaq. Həsrinin. Xoşlayardı üstə. Işte. Və çünki ə, nə qədər məçid örtülü olsa, o qədər daha təmiz olar. Aydın dəyir. Və bu, onu dəlil dəyir ki, yəni, nəsə qoymaq lazımdır? Və nə üçün bəlidir? çünki xalçı yox idi onun görə. İmkan olsaydı xalçı qoyardılar. Və sonra Raxım Allah burada başqa məsələyə toxunur. O da əgər yemək gələndə namaz məsələsi, yəni yemək gələndə ə, və namazın vaxtı gəlib, onda nə yemək? Və lakum, bu məsələdə inşallah qalsın, gələn dərsimiz Allah bilir.